То пайду в волость, то вас і присилують віддати. Ну, поки там присилують, а тепер я тобі ось що скажу, підважди ще трохи. Навчися поважати батька і братів та не кидатися з кулаками, навчись спершу знову робити, шанувати зароблене добро та не ходити в шинок до жіда. То тоді я тобі й дам частку, як побачу, що з тебе хазяїн став. А поки цього не буде, то з нашого добра нічого тобі не буде. Потім, мови, батько повернувся та й пішов з хати. Роман остався ні в сих, ні в тих. Він тільки сказав. — Ну, я так не дозволю, це грабіж! Устав і пішов, мов би, слідом за батьком. Трохи згодом... Батько вернувся. — А що? Уже пішов? — Пішов, — отказав насмішкувато Денис, радіючи, що так обійшлося. — А як, на мою думку, тато, — сказав Зінько, — то ви краще б зробили, якби справді відділили Романа. — Чого ж то так, що краще? — спитав знехотя батько. — Отдати, щоб він узяв та розмантачив працею кривавицею зароблене добро? — Та вже, тато, як він сам себе не направить, то ви його не направите. Воно ж і його частка тут є, і він же робив. А може він, як стане сам хазяїном, то візьметься і до роботи, шануватиметься? — А вже ж, саме такий, — глузуючи промовив Денис, — видно й збоку. — Та вже ж і ми його лучшим не зробимо а тільки буде сварка та лайка та бійка. А як візьме свою частку, то що там уже з нею буде, то буде, хоч у нас у сім'ї стане тихо. Злагода знову буде, — доводив свого Зінько. Мати встряла розмову, хочячи допомогти Зінькові. — А Зінько правду, — каже старий, — послухайся його, і нам краще буде, і Романові. — Нехай же спершу... — Покориться та пошанується, сказав батько, — а марно тратові нічого не дам, і говорити більш про це не хочу. З цим повернувся та й пішов з хати до роботи, а сини слідком за ним. Роман тим часом сидів уже знов у жида, і сьогодні знайшлись товариші, і як Роман вийшов на вулицю, то в його голові вже здорово гуло. І шо віддумав собі? Кат його знає, що його робити. Батько впертий, як пень, і громада потягне руку за ним, а не за мною. Ех, якби дав йому добре так, як Денисо, і то, может, тоді помнякшав би. Роман був такий лихий на батька, що ладен був би його попобити. Як його тепер жити? Що його вигадати? Його думка навернулася знову на ту стишку, що на їй уже колись попереду була. Боявся тільки починати, що мало було надії, що пощастить, але боявся, як був тверезий. Тепер же йому здавалось, що справа уже не така безнадійна. Хіба як він копець, то така вже велика цяця, а роман солдат, пишеться, сучков, Такий сучков, як Роман Севашов, та ще й горпуша та його пристаркувата із себе погана. Ще нехай дякує, що посватає, нехай отдає швидше, то залишиться на насіння. А його Романа сучок за товариша собі прийме, Роман торгуватиме, ого-го, він там такий порядок дасть, що ну, а не схоче товаришам приймати, хай грошей дасть. — Вже ж дасть, одна дочка, та щоб не дав, та ще й задля такого зятя. Роман повернув праворуч і пішов у двір до сучка. Як він увійшов до його в хату, то там нікого не було. Роман голосно кахикнув. З другої світлиці визирнула сучиха Агафія. — Моє нежающе, жающе поздоровкався Роман. «Как би мені Михайла Григоровича побачить?» е, «Він у лавці? Підіть туди». «Невозможно у лавці».